يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق آتيه ولا تمتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجال كثيرون ونساء وتقوا الله الذي تسألون به والأرحام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 Wa khayr al haji hadith Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharra al-umur muhdathatuha fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fi an. Ikhwan fiddin a'azzakum Allah qaw muslimin ya sarwati masih kita pada bab masalah Isra dan Mi'raj dan tentunya ini salah satu Dari berita yang wajib Diakini oleh seluruh kaum Muslimin, Sehingga dimasukkan oleh Para ulama dalam babal aqidah Aqidah Ahlu sunnah wal jamaah Adalah mengimani Bahawa isra dan mi'raj adalah Hak benar-benar terjadi Pada rasulullah s.a.w Dengan dalil-dalil dalam Quran dan sunnah Sebagaimana yang sudah dibacakan. Kan huwa asra bi'adhihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa Ladi baratna hawlah. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan juga berita dalam hadis yang sudah dibacakan kemarin, hadis yang panjang mengisahkan secara detail Isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Mi'rajnya ke langit sampai ke Sidratul Muntaha dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kewajiban salat lima waktu ada peniktilaf para ulama ada yang menyatakan bahawa terjadi dua kali bahkan ada yang menyatakan lebih dari dua kali ini sudah dijawab oleh Ibn Al-Qayyim Rahimahullah mudah-mudahan masih ingat apa jawaban beliau ya ajaban liha ulain ladina za'amu anahu kana miraran duhai anehnya mereka-mereka yang berkata bahawa israq miraj Terjadi berkali-kali. Apakah mereka berpendapat bahwa Allah Taala mewajibkan salat lima waktu berkali-kali? Nam, ini ucapan yang merkah maha Padahal jelas syah. Diriwayatkan satu kali bahwasanya Allah Taala mewajibkan salat lima waktu ambi itu fardhu. Wa khafattu al-ibadi Ila akhirihi Bahawa Allah SWT telah memberikan Kewajiban salat lima waktu Allah telah meringankan bagi manusia Bagi kemuslimin Kewajiban mereka Menjadi lima waktu dalam sehari semalam Ada pun diiktilaf Yang berikutnya dari para ulama Adalah perbedaan tentang masalah Apakah Rasulullah SAW melihat Rabnya ketika itu Ketika Mi'raj Hal ra'a Rabbahu Terjadi perselisihan di kalangan sahabat bahkan Tetapi <tuh> Yang menyatakan melihat Adalah melihat Biqalbihi dengan hatinya Yang menyatakan Tidak melihat Dengan bahasa barang siapa yang menyatakan Melihat Rabbahnya Maka dia telah berdusta ya, Yang melihat dengan mata Kepalanya sebab hadis yang jelas Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat Nurun anna'arah Cahaya Bagaimana aku bisa melihatnya? Dan memang diseruatkan lain disebutkan Hijabun nur Hijab Allah SWT Yang menghalangi pandangan adalah cahaya 6 Yang kalau dibuka hijabnya Niscaya Akan terbakar seluruh apa yang Dicapai penglihatannya Dan ini tentunya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 Fahuwa gairud dunu, wa tadallil madkuriini fi kisah al Kalimat dunu dan kalimat tadalli di dalam surat al Najm bukan kalimat dana dan kalimat tadalli di dalam hadis Isra. Atiati. Walaupun sama kalimatnya, sembada na fataddala dalam ayat ada, dalam hadis ada. Ternyata dalam ayat dan dalam hadis berbeda Lihat di sini fa illal adapun kalimat tamma dana fatadalla yang ada dalam surat an najm huwa junu itu dalam mendekatnya jibril alaihi salam wa mendekatnya jibril sebagaimana qalat aisyah wa radhiyallahu ta'ala anhuma sebagaimana diriwayatkan dari aisyah dan dari mas'ud semoga Allah meridai keduanya dari Aisyah diriwayatkan oleh Muslim dan dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa makna ayat tadi tamma dana fata dalla Jibril. Kemudian Jibril mendekat. Paham? Karena diawali dengan kalimat 'allamahu syadidul quwa', diawali dengan kalimat 'allamahu syadidul quwa'. Bahwa dia Rasulullah SAW diajari wahyu oleh Ashshadiil Qawwah yang memiliki kekuatan, Bumiratin Fasdawah, Wahwa bil Ufukil Allah yang dia berada di ufuk yang tertinggi, Humadana Fadadallah. Kemudian dia mendekat, semakin mendekat. Taib, Fatwa Irkulluhah Rajiatun Ilahadil Mualim Ashshadiil Qawwiy. Maka domir-domir tadi semuanya Kata ganti-kata ganti tadi semuanya Kembalinya kepada Al-Mu'allim Al-Syadid Al-Qawi Yang mengajarkan wahyu Yang syadid Yang kokoh Dan memiliki kekuatan Siapa itu? Siapa menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW? Jibril Al-Lamahu <tuh> syadidul kuwa Maka domir berikutnya D-Mirratin <tuh> fastawa Siapa? Jibril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 ama dunun wa tadalli ladzi fi hadis al-isra ada pun mendekatnya kalimat dunun dan kalimat tadalli dalam hadis Isra padakan dalam ayat adapun dalam hadis yang mengisahkan tentang Isra dan Miraj fa dzalika sarihun annahu dunur rabbi maka itu sangat jelas sekali yang dimaksud adalah mendekatnya Allah rabbun jalaluh rabbuna rabbul alamin Wajallahih, wa amal ladi fi suratul Najm ada pun yang ada dalam an Najm. Anahu Raahuna zlatan Ohrah. Bahawa beliau Rasulullah SAW melihat sekali lagi. Endah sedratil muntaha di sedratan muntaha. Fahadahu Jibril. Raahumaratan. Rasulullah SAW sudah pernah melihat Jibril dua kali. Maratan fil ardi sekali di bumi. وَمَرَطَنْ إِنْدَا سِتْرَةِ muntaha Dan yang sekali lagi adalah Di Sitratil Muntaha Sitratil Muntaha adalah langit yang tertinggi وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْإِسْرَىٰ بِجَزَازِهِ بِالْيَقْوَحِ Ada pun perkara berikutnya Sudah dibahas Masalah perselisihan apakah sekali atau lebih dari sekali Ternyata yang rajih sekali Juga sudah dibahas اقتilaf Apakah dalam keadaan dia melihat rohnya atau tidak melihat rohnya? Kata yang rajah adalah melihat dengan hatinya. Adapun dengan mata kepalanya tidak. Beliau menjawab: Nurun Anna Arahu Cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Ayat yang ketiga permasalahan: Apakah istra dan rajah dengan jasadnya atau rohnya saja? Adapun para akhlaniun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 mereka melupakan kekuasaan Allah SWT Mereka melupakan bahawa Allah Alakul isyai'in Qadir Taib. Maka kita tidak bahas dari sisi itu Tetapi membahas dari sisi Riwayat dan ayat bahwa ayat Allah SWT Menyebutkan Dengan tegas Abdihi hambanya Dan hambanya Yang disebut hamba adalah roh dan jasadnya Biar ya kan kalau ruhnya saja tidak disebut manusia. Atau kalau jasadnya saja tanpa ruh enggak disebut manusia. Disebut bonggokan daging, bangkai dan seterusnya. Tapi kalau ada ruhnya, ada jasadnya baru dia manusia. Allah SWT wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi Dialah dia Allah yang maha suci yang mengisrakan 'abdihi, yang mengisrakan hambanya lailan di malam itu.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 apa yang mendukungnya? Mendukungnya adalah ayat Allah Taala Subhanahu wa Taala Subhanallahi asra bi abdihi. Wal abdu ibaratun an majmu' al jasad wal ruh. Dan yang namanya al abd, yang namanya seorang hamba, seorang manusia, itu adalah majmu', ibaratun an majmu'. Ungkapan tentang bergabungnya al jasad war ruh. Kalau bergabung al jasad war ruh, maka itulah al abdu. Kalau daging saja tanpa ruh, tidak dikatakan al-abdu. Demikian pula ruh, tanpa jasad tidak dikatakan al-abdu. Kama anna linsan ismun limajmu'il jasadi warruh. Sebagaimana manusia? Disebut manusia kalau bergabung padanya ruh dan jasad. Hatha huwal ma'ruf indal itlaq. Dan inilah yang ma'ruf yang dikenal oleh ahli-ahli bahasa. Indal itlaq. Kalau disebutkan secara mutlak hamba atau manusia atau insan maka mesti yang dimaksud adalah jasad dan rohnya bersama-sama. Wahyu sahih dan itu yang benar. Itu yang benar. Fayaqunul Islam bihadal majmuah maka kalau Allah katakan Allah mengisarkan hambanya berarti Allah mengisarkan hambanya yang terkumpul padanya jasad dan rohnya.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 Sebagaimana manusia juga makhluk, kalau dikatakan manusia tidak mungkin naik ke langit, mirage, maka bisa pula dikatakan berarti malaikat juga tidak mungkin turun ke bumi.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 Ikhwanu biduna azh wala qabsu min saramati. Dikatakan fa in kalau ada yang berkata fa mal hikmah fil isra'i ila baitil maqdis awalnya. Kalau ada yang tanya terus apa hikmahnya? Allah mi'rajkan, Allah isra'akan Rasulullah sallallahu ke Baitul Maqdis. Apa hikmahnya? Kalau memang mau diberi kewajiban salat langsung saja ke langit, enggak perlu pakai ke Baitul Maqdis. Langsung dari Mekah atau Rumah Langsung kelari. Kenapa harus mampir ke Betul Maktis dulu? Kalau ada yang tanya seperti itu. Fahil jawab. Maka jawabannya. Wallahu alam. Ana zalika kana idharaan li sidqi da'wal rasul. Di antara hikmahnya adalah. bahwa yang demikian sebagai idharaan. Untuk menunjukkan. Li sidqi da'wati rasul untuk menunjukkan kebenaran pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk membuktikan benarnya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang miraj حين سأله قريش karena ketika diisrakan ke Baitul Maqdis Quraisy bertanya sa'alathu quraishun an natibail maqdis Quraisy bertanya tentang sifat-sifat Ciri-ciri Baitul Maqdis. Kayak apa? Kalau kamu memang benar-benar ke Baitul Maqdis. Ceritakan kepada kami. Kayak apa Baitul Maqdis? Ditanya oleh Quraysh. Tentang apa yang dilihat di Baitul Maqdis. Kamu ke sana. Ya. Tapi gimana bentuknya? Berapa tiangnya? Bagaimana ininya? Bagaimana yutunya? Ditanya sekian pertanyaan-pertanyaan. Yang sungguh. Kalau saja kita benar-benar ke Baitul Maqdis. enggak akan bisa menceritakan dengan detail.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 Persis ketika itu kaum muslimin menyatakan Lihat, al-air telah tampak <ribu' keinat matches> Persis datangnya ketika Apa yang digambarkan oleh Allah SAW Bahawa akan datang ketika terbit betah hari <k darfik> <k?. k duluclears kisses> <kúsit> Ketika semakin mendekat, semakin mendekat Ternyata mereka membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah SAW <t blocking> Unta yang terdepan <-tun> adalah Unta yang abu-abu <tun> Dalam keadaan Memiliki belang hitam Persis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 sukunya, bangsanya, orang-orangnya siapa-siapa, berapa orang dan untanya seperti apa terlihat semuanya dengan detail. Akhirnya la azakumullah, maka ketika Isra ke Baitul Maqdis sudah diakui dan dipercaya enggak perlu tanya lagi tentang Kelangit Mi'raj. Iya kan? Enggak perlu tanya lagi tentang Mi'raj. Karena kalau ke Baitul Maqdis semalam sekejap mata saja bisa kalau mana saja berarti bisa. Berarti Allah SWT punya kuasa. Bahawa Allah SWT ala, ala kulisya in qadir dan bisa mengisrahkan hambanya. Maka Allah yang bisa mengisrahkan hambanya dengan semalam, bahkan tidak sampai semalam. Dalam sekejap, maka nisya Allah bisa memirajkan hambanya ke langit yang tertinggi. Ini. Qanifirina Azaqullah. Hikmah Isra. Kalau mi'rah saja, langsung dari Mekah ke langit, dan kemudian turun membawa berita. Kewajiban salat lima waktu, selesai. Mau ngetes apanya kira-kira? Ya. Al-Qurais akan ngetes apa? Bintangnya berapa? Mereka sendiri gak tahu bintangnya jumlahnya berapa. Di langit pertama ada apa? Orang musyrikin Qurais juga gak tahu. Di langit pertama ada apa? Kedua ada apa? Ketiga ada apa? Gak tahu mereka. Gimana cara membuktikannya? Gak ada cara membuktikannya. Kanabilna azza wa jalla. Tetapi sengaja Allah swt telah istrokan dulu ke Baitul Maqdis. baru kemudian merasakan ke langit. Maka mereka bisa nguji dan ngetes kebenaran Rasulullah Sallam. Taif, kalau engkau benar-benar ke Baitul Maqdis, bagaimana masjidnya? Coba sifatkan kepada kami, gambarkan kepada kami, digambarkan dengan detail. Sampai setelah digambarkan dengan detail, masih ditanya lagi, khalifah yang akan datang, yang sekarang dalam perjalanan dari Baitul Maqdis menggambarkan pula Rasulullah SAW alaihi wasallam dengan terlebih pula ini hikmah Isra sebelum Miraj. Allati marra 'alayha fi tariqihi walau kana 'uruju ila as min Makkah lama hasal Kalau saja 'uruju Miraj ya Nabi ke itu langsung dari Makkah lama hasal dzalik. akan terjadi yang demikian. Enggak akan terjadi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 hayib seperti apa betul makhdis dan mereka bisa membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wa ala alihi wasallam maka nabi pun mengkhabarkan kepada mereka tentang sifat-sifatnya wa fi haditsil miraj wa bihaditsil miraj dalilun ala tsubut sifatul 'uluw lillah dan pelajaran penting lainnya dari kisah isra dan miraj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 InsyaAllah. Seluruh kaum muslimin tahu. Bahkan anak-anak ditanya tahu. Apa itu Israel Meran? Ya ketika Allah SAW uh, diisrakan ke Baitul Maqdis dan naik ke langit. Kemana itu? Dia menemui Allah. Berarti Allah di mana? Di mana berarti Allah? Karena Allah Maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Di atas Seluruh langit di atasnya lagi, di atasnya lagi, di atasnya lagi sampai langit yang tertinggi di atas cinderamunta, di atas arusnya, maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Alhamdulillahazawakumullah. Maka tidak ada orang yang menyatakan bahawa Allah swt di mana mana, atau menyatakan Allah swt bersama kita dalam artian datnya, kecuali orang jahil.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 Kita tinggal meminta Allah akan kasih. Uji dakwah terdahi kata Allah. Aku bersama kalian, aku mengabulkan doa kalian. Apa mana dekat? Yakni Allah Subhanahu Wa Taala tidak jauh walaupun Allah di atas arasnya, tetapi Allah Taala dekat dengan kita. Karena Allah Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Mendengar, Maha Melihat, sehingga kamu manusia makhluk kepada perkara-perkara yang di situ saja.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 Kanifirina <tuk> azza kumulla maka bagi Allah semuanya dekat. Barakah Allah Bagi Allah semuanya dekat. Karena Allah maha mendengar, maha melihat, maha besar. Kanifirina <tuk> azza kumulla sehingga jelaslah. Kalau berbicara tentang dat Allah Allah di mana? Jawab dengan tegas Allah maha tinggi di atas arsnya, di atas seluruh langit langitnya. Allah subhanahu wa taala maha tinggi di atas seluruh makhluk makhluknya. Taizawakhu shey tidak ada di atas Allah sesuatu apapun. Karena Allah yang paling tingginya, yang maha tingginya. Dan ini faedah yang diambil juga dari kisah Isra dan Mi'raj. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdib. Ashadu Allah ilaha ilaha nasyakurka wa atubu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.